Just for you Welcome to my world Ja, jy net so skuins na 7 uur. Jy is by die regte plek. Net Radio SA Net Radio SA met ons webwerf www.netradio sa.co.za Dit sal goed wees as jy jouself kan vertrouwd maak met al die informatie op ons webwerf Het helpe mens om die radiostasie beter te leer ken, om te weet wat alles daar aangaan, wat daar gebeur, met ook al die verskillende programme en dan die omroepers. En ook belangrijk is die archief, na my mening, feit dat mens kan luister na vorige programme wat al reeds uitgesaai is en na net ons die geleendheid om die eie tyd, rustig te en luister so maak Christ daarvan gebruik en dan kan een mens die informatie ook vir iemand anders gee want van my kant af sien ek hier die radio stasie wanneer ek uitsaai as een sending arm om die sending opdracht van die Heer Jezus na te kom en namelijk om sy woord te en dan die goeie nies of die evangelie aan al die mense te verkondig. Die Heere wil rechtig hee, en so staan het ook in sy woord, dat alle mense gered moet word en dat niemand moet verloor gaan hee. Het is rechtig God sy wens, dat alle mense gered moet word. En as dit nou sy wens is, want denk ek moet die mens daaraan aandag gee as jy die geleentheid het om met iemand te praat, dan geloof ek sal jy sekerlik vandaar die geleentheid gebruik maak. Maar die mens kan nou nie by al die mense op die aarde uitkom en met hulle contact maak, soos wat die mens na contact maak met jou bieren of met jou ouwers, of jou gesin, of mens op samenweer werk, want dis moos nou maar nie doodgewoon onmoendlik. Ons is fysisch gebonde. Maar die radio het die vermoe om elke mens op aarde te kan bereik. Dit is dan nou theoretisch moendlik. Dit is ook praktisch moendlik. Omdat die golwe dwars oor die hele wereld uitgesaai word. Hier waar ek nou sit, in Ayrini in Pretoria, Zuid-Afrika word die golwe wat ons nou hier uitsaai recht oor die hele ganse wereld verspry so dis rechtig prakties moendlik alhoewel ons weet ons werk met tydsoen is en alle mense slaap nou of het pas opgestaan verskillende plek op die, op aarde mark vir die rede is daar die archief so dat enige persoon enige tyd ook die archief kan bezoek, maar hy sal nou of sy sal nooit daarvan weet as ons nou nie die informatie so oordra nie, so ek vraag vir jou, of jy nie wil deel word van die span van God wat saamwerk is die lichaam die is die oog en die oor en die voet en so meer en dan gee ons vir mekaar hier die informatie. Ek sal het so waardeer, indien jy daar in sou belang stel, om dit so te doen. En weer eens, baie welkom, en wat ek gewoonlik doen, is om, net in een paar verskrildne talen net te hallo te sê, ek self, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Airene, Pretoria, Zuid-Afrika, programse naam, op een woensdag is Israel van die Bijbel maar oorkoepelend is die onderwerp die bruid van die Heer Jezus dat ons kyk na hierdie baie, baie belangrike onderwerp wat die Bijbel ansnui vooral reg in die einde van die Bijbel kom die bruid sterk na vore wanneer ons in Openbaring, die heel laatste gedeelte van die van die Bybel van Openbaring kan gaan kyk in hoofstuk 19. Dat ons moet bly wees want die huwelik of die bruiloof van die Lam met aangebreek. Want dit gaan een groot groot groot gebeurtenis wees. Ek kan het regtig nie oorbeklem toon nie want Dit is rechtig, na my mening en na my kennis wat ek het van die skrif, is dit die belangrijkste gebeurtenis wat die mens ooit sal te beurt val. Namelijk om deel te wees van die bruid van Jesus Christus, die Seen van God. Mensen, so dit is rechtig so belangrijk dat mense dit nie, daar is geen manier die jy dit kan oorbeklem toon hee ek dink ons geen genoeg aandag aan hierdie onderwerp nie en in plaas van dat om mense nou kwalik te neem, doen ek dit en gee ek my leven daarvoor dit is eindelijk, ek het dit al baie keer vir mense gesê, ek dink dit is eindelijk die enigste reden hoekom ek geboore is is om te praat oor die bruid van die Heer Jezus dat is baie dinge wat ek van kennis het en waarover ek kan praat maar as ek kyk na die tyd waarin ons lewe dan reken ek dit is die onderwerp waaraan een mens nou baie aandag moet gee terwille van elke mens wat die begeerte het en dit so inzien, dat Jezus Christus, die Seen van God, aan die einde, met mense, as een brood, gaan trouw. En dat daar die huwelijk tot in alle eeuwigheid gaan wees. So weer eens, ek hoop jy sit rustig, en jy krij een plekkie waar jy dan rustig kan sit of le met die oorvone of wat er ander manier jy ook al uh, luister na die radio maak dan nie rechtig saak nie maar ek hoop dat jy rustig kan wees en nou groet ek Privet, Strafutja, die Russische taal al hierdie woorde beteken eindelijk seker is in man het hallo Guten Abend en Shalom in die Breus Kalimera aan die Grieks Hallo, hi, hi, goeie naand vir ons mense wat Afrikaans sprekend is en good evening aan ons Engels sprekende mense maar mense waar jy ook al mag wees wie jy ook al is jy is baie, baie welkom ons gaan bykie kyk na die lotgevalle van die mens, wat is dit wat die mens hier getref het op aarde en wat is die toekomst, wat hou die toekomst vir ons in? En as ek nou die bybel recht verstaan, dan het alles begin by Eden en alles eindig weer daar, alles word herstel, alles wat verkeerd gegaan het, met die mens dit word weer dier God in Christus herstel en dat word ek so in plompie stappe uh, net met die opneem terwijl ons hier luister na Ellen Leid wat sing on the wings of a dove en uit die aard van die saak van ons vanuit die christelike geloof dink aan een duif en dan vooral een wit duif, dan dink ons in terme van God die Heilige Gees On the wings of the snow ice He sends his pure, sweet love A sign from above On the wings of a dove When troubles surround us When evil comes The body grows weak The spirit grows numb When these things beset us He doesn't forget us He sends down his love On the wings of a dove On the wings of a snow-white dove He sends his beautiful sweet love A sign from above Flood many days He searched for land In various ways Troubles he had some But wasn't forgotten God sent him his love on the wings of a dove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 Wings of a dove ja, Jy is ingeskakel by Net Radio SA En jy luister na Dr. Tini Eiders Ek saai uit hiervan uit Airene In Pretoria, Suid-Afrika Os programse naam is Israel van die Bijbel Ons moet so rustig sit en kyk na die mens en die skeping van die mens die loodgevalle wat, wat die mens hier getref het en dan dit wat die mens na nou kan uitsien enerseids is daar dan slechte nies en anderzijds goeie nies nou die slechte nies gaan oor as mens kyk na die skeping kom ons begin by die skeping van die mens en dan vorder ons hoe eendkie, dan sly sien, een mens moet een bykie vraag vraag van voor die skeping van die mens. God het uit, uit die niks, die ganse heelal in ansijn geroep en in Genesis lees ons dan nou van dag 1, dag 2, dag 3 en so meer tot by dag 7, wat dan die sabbat is, waarop God dan nou gerus het nou uit hier die skeppingsverhaal kom die mens een skepping ook aan die orde en God gee aan die mens een opdracht ek wil hy moet mooi kyk hoe die Heere dit gedoen het in die tuin van Eden, nou die oomliks men praat van tuin van Eden, dan beteken hy daar is plek met naam Eden en dit het die tuin. Daar het die Heere, in daar die tuin, het hy twee bome. En dit moet die mens baie duidelik bekyk. Want die Heere sê vir die mens, terwijl hy nou hier die bome aan hom uitwees, sê hierdie boom die boom van die lewe daaraan kan jy vredelik eet maar dan wees die heren vir hulle ook op een gevaarlike boom die boom van die kennis van goed en kwaad jy moet net bekie kyk na daar die twee woorde goed en kwaad gemeng En hy waarski die mens en sê vir my, jy moet daarvan eet nie, want die dag is jy daarvan gaan eet, gaan jy sterf. En dan kom daar een figuur na vore, in die vorm van een slang nou as een mens een concordantie van die bybel nou neem waar in al die verskillende woorde wat in die bybel voorkom dat jy dit kan naslaan, as jy sien daar word telkens verwees na die slang en as dan equivalent van die duivel so dis wat nou dan plaas vind in die tuin van Eden nadat God die mens voorgestel aan hierdie 2 bome en die mens waarski om nie aan die spesifieke boom die boom van die kennis van goed en kwaad om daarvan te eet nie maar dan kom die slang en hy gaan teen Godse woord in en sê dit is nie so nie so wat God gepraat het is nie is nie waar nie volgens hom en oortuig die mens om wel dan van hierdie boom te eet en daar had alles nou vir die mens skeef geloop maar as mens een fijn leeser is dan sien jy niks in hierdie verse tot en met waar die duivel nou na vore tree in die vorm van een slang lees ons niks van die skeeping van hierdie weesens net soos die duivel, waar kom hy nou vandaan, hoe kom hy nou skielik hier in die preenkie, en vir die rede, ligt die skrif self die sluier vir die mens, dis jy in die seegheel gaan lees, en ook in Daniel dan, en jy saa jy, en kom hier die bepaalde prengie vir ons na vore van die duivel as Lucifer wat omself aan God wou stel so daar was nou voor die skipping van die mense ander skipping die skipping van al die derduisende miljoene der miljoene engele en as ons die bybel van voor tot achter lees, dan sal jy in die breer hoe kom God nou die engele gemaakt het, hulle is daar terwille van, die mense, wat die saligheid gaan beerwe, so dis Godse raadsplan al, lang voor hy nog die mens geskaap het, dis kom een mens moet verstaan, God is God, hy weet alles, hy beplan alles en hy weet ons wat in die toekomst gaan gebeur en vir die rede skryf hy van ons ook in die boek openbaring precies alles wat aan die einde gaan gebeur so ons moet groot vertrouwe hee in God en in sy raadsplan al lykt het asof dinge verkeerd loop vir die mens want Dit is amper so met een reel maat dat die mens in die moeilikheid kom. Somme daar van die intrapslag totdat daar een laatste veldslag hier op die aarde gaan wees wat bekend is as die slag van nou nie Armagedon nie, want Armagedon is die voorlaaste slag. Die laaste is die slag van Gog en Magog. Dan word die vijande van God totaal en al vernietig en tot stilstand gebring so dat die bose geen invloed meer op die mens gaan heen heen. maar as jy van die begin af van die genesis af des, dan sien jy nou maar hier is die bose en die bose speel hier die bose rol om die mens te val te bring so die eerste val het plaasgevind al voor die skipping van die mens waar Lucifer veronderstel was om as een bewaker van God sy eiendom op te tree want hy was een gerib maar hy het die bose gedagtes gekoester om self God te wees en daarom misluie hy een derde van Godse engele en God weet van alles wat enige wees het doen of dink omdat God al wetend is weet hy van hier die bose plan, en stop hy dit, en daar is een hofzaak, duivel en sy engele word skuldig bevind en hel word gemaakt, en dit is uiteindelik dan die bestemming, van die duivel en al sy gevalle engele. Maar nou moet u ook iets daarvan verstaan, dat hulle wel daar dan hier die, beslissing van God was dat die duivel en hierdie derde engele skuldig is, aan hoog verraad en dat hulle eindbestemming hulle straf dan die ewige verdoemenis is maar hulle is nie nou daar nie en daarom het, moet een mens hierdie kritische soort vragen, nou vragen. hoe kom? is hulle nie nou daar nie, want dis nou hulle bestemming. Wel, daar is in, in daar die hofzaak, enige mens, wanneer die ene hofzaak betrokken is, dan kan jy probeer om te argumenteer, tegen dit wat die staat jou aanskuldig wil bevind. en dan moet jy die geleentheid kan kry om jou saak te bewys, en dit is nou precies wat in die geskiedenis van die mens bezig is om af te speel, omdat die duivel sy saak wil bewys dat God onrechtverdig is. Daarom hier die skipping van die mens, waar die mens nou met sy vrye keus, soos Adam en Eva in die tuin van Eden een keus kon uitoefen God het gesê wat die beste raad is, die duivel het gekom en sy raad gegeer en die mens het sy raad aanvaar en nou sal jy onthou wat die duivel vir Jezus gesê het toe Jezus gefas het vir 40 dagen hy het om geneem na hoë berg, onder andere, ek gaan nie al die ander versoekingen nie, ek wil net concentreer op hierdie een, waar Jezus het na hoë berg, en hy wees om al die koninkruike van die wereld. En hy sê, dit is alles aan my gegeen, en ek geer dit aan wie ek wil. En toe wil hy Jezus oortuig om dit, dan te kry op hierdie manier wat hy voorgestel het, Namelijk om hom te aanbid Want dit is die rede hoe kom Jezus aarde toegekom het is om die koninkryke oor te neem Om die mens vry te koop Maar dat is net een manier gewees En dit is Godse meneer God die Vader en die Seen en die Heilige Geest As Godse raadsplant is dat Jezus die prijs moet betaal, hy moet die skuld op homself neem, en hy moet gekruisig word, en daar word dan die skuldbrief tegen die mens uitgewis. Maar nou moet elke mens nog geleentheid kry om dit te aanvaard, en dit is die aanvaarding van die evangelie, die aanvaarding van die goeie nies. En elke mens moet eindelijk daarmee geconfronteer word met hierdie goeie nieuws. Ek kan nou verstaan, as daar mense is wat nooit eers hoor van hierdie goeie nieuws, van dit wat Jezus gedoen het nie. Wat een dilemma is dit nie. Kom ons, neem ons self as een voorbeeld. Sê nou ons het nooit van Jezus gehoor nie hoe sou ons dan gered kon word? Dis mos net 'n manier nie. Aan dan Romeine 10 verduidelik Paulus dit mos hoe daar iemand moet wees wat die woord verkondig. En die die luister daarna en gehoorsaam wees en die uitnodiging van die evangelie, die goeie nuus om dit te aanvaard, dis waar in redding lee, om dit is daar geen redding nie. Daarom moet die mens denk aan ander mense. Dit nie so nie. Denk aan mense wat verloore gaan, wat nooit die geleentheid krij om die evangelie te hoorde. so dis die lotgevalle van die mens, dat hy verloore is, dat hy door die duivel besteel is, beroof is van alles, en dit word saamgevat in die prentje daar, in Genesis waar die mens by die oospoort van Eden uitgeneem is en die poort bewaak is, en die mens nou hierdie verskrikkelike soort van lewe buiten Godse teenwoordigheid met lewe maar dis die slechte nies dis die slechte nies die goeie nies is daar sy pad terug en daaraan wil ek vervolgens aandag gee want om net met slechte nies geconfronteerd te word dit is nou nie goed nie so als sy so dankbaar om te weet dat daar is goeie nie is ook en dis die woord evangelie maar dit moet aan iemand verduidelik word en iemand moet dit kan volg om daar die pad terug te kan vind Terug na die vader toe En nou kom ons luister dan Terwijl jy so wie jy daar aan dink Dus luister hier na Michael W. Smith Dat vir ons gaan syng Mighty To Save years where you're at just lift it up Thank you God We celebrate you tonight Hold oh, oh, oh. oh, oh, oh. We love you God Wir lächtern auf Dokter Tien Eilis, ek saai uit hiervan af Irene in Pretoria, Suid-Afrika en jy is ingeskakeld by Net Radio SA in die program hier Israel van die Bijbel en ek praas een bykie oor die lotgevallen van die mens dit wat in die verlede gebeur het en dit wat in die toekomst op ons wacht en diene mens dit ernstig kan aanvaard dat daar enerzijd slechte nieuws is en anderzijd goeie nieuws. Slechte nieuws is dat die hele wereld leen die hand van die bose. Maar die Heere het vir ons verduidelik die Heere Jezus vanaf die dag van Johannes die doper breek die koninkryk vir homself een pad oop hier na die mens toe. En elkie wat omkrachtig inspan, neem dit in besit. So hierop, hierdie aarde, het God ons nou nie as weese hier gelos, dat ons nou maar net die einde tegemoet snel en dan verewig verloor wees. Neem. God het een reddingsplan en die plan le in sy koninkryk. Nou as my spraat van die begrip koninkryk, oomlik as jy daar die woord uitspreek, dan is daar twee begrippe wat daar in die woord opgesluit leed, die ene is koning en die andere is reik, teken die area of die reik van die koning. Nou ons erken een koning, die koning van die konings, dit is in die vorm van Jezus, En Jezus is nie iemand anders as God nie. So die Koninkryk van God is daar die veilige hawe waarin een mens kan vlug en ontvlug. Maar om dit te kan doen, moet een mens eers weet dat jy in die moeilikheid is. Mens vlug nie. Somme net omdat iemand sê jy moet vlug nie. Mens doet dit eers wanneer jy besef dat daar gevaar is En is waarvan een mens iemand moet probeer oortuiger Niemand hou van slechte nies nie Daarom is dit so'n groot moeilike taak Om die wereld aan te gaan En die goeie nies aan mense te verkondig Dat daar een pad terug is terug na die vader, daar waar ons uitgeval het, om weer terug te keer maar jy verstaan hoe groot klomp probleme ons met, met kamp het as jy moet heel eerstens nog voor jy vir iemand kan sê dat die moeilikheid is moet jy om kan oortuig dat God bestaan dat hy dan nie geloo in die evolutie theorie dat daar een groot ontplopging was en alles het want mense, dit is aan die orde van die dag en na dat jy nou as jy nou succesvol is om iemand te oortuig dat God wel bestaan dan gaan jy nou nog vraan en nog wat er God ook en dan moet jy sê, dit die God van die Bijbel Godrie enig so dit is so een hele klomp dinge waaran een mens jou hand moet slaan en iemand probeer oortuig, as jy dink, ons kan dit doen, om mense te oortuig. Want God werkt dier mense, in die stem van mense, wat praat oor die koninkryk. Maar God het lang al, vooraf, as een mens die boek, in Romeine, die Daar die brief mooi gaan bekyk So van die eerste hoofstak af Dan sal jy sien Dat God het eindelijk Sy hande Sy vinger afdrukke oral in die ganse skeping So dat mense Dit eindelijk nie kan miskyk nie Alles in die skeping Herinner een mens aan God maar nogthans gaan mense verloore al word hulle ook oortuig door dit wat hulle sien moet hulle nog altyd die evangelie aanvaar en nou wil ek soma net in kort net weer eens die brief wat geskryf is door iemand wat ons nie helemaal weet nie die Die seste hoofdstuk van daar die brief Geef ons uiteenzetting van die weg van saligheid Waar dit begin en ook dan waar dit eindig Nou moet mens dis maar aandag gee Aan hier die stappe, hier die orde wat hier aan, aan die orde gestel word In die breers hoofdstuk 6 In die eerste vers leed die woord bekering Dis waar alles begin Nou bekering beteken letterlik Dat jy omdraai uit die wereld Hier van jou verloore toestand Want hier die hele wereld Lee in die hand van die bose Maar daar is die koninkryk waarheen ons kan vlug Maar dan moet jy omdraai So iemand moet nou vir jou sê En vir jou verkondig dat een mens tot bekering moet kom nou dit help nie eindelijk dat een mens net begrippe gebruik en jy kan nie die prankie daar inkleer dat iemand verstaan nou waar moet ek nou vlug en hoekom moet ek vlug so jy moet om oortuig daarvan en al wat jy kan doen is maar net om te getuig die oortuigingswerd leen nie in ons nie Dit is die geest van die Heere wat saam met jou is waar jy ook al met sy woord loop As God is wakker oor sy woord En ons kan maar net getuig soos wat ek dit nou hier doen Een mens moet omdraai en jy moet na die koninkryk toe Jy moet na God toe So dit is bekering, dit is om om te draai uit die wereld van verlorenheid Na God waar die redding en die zaligheid is En dit kan jy net doen as jy glo Sonder geloof Gaan dit nooit plaas vind So in hierdie bekeringsmoment Le die woord geloof ook opgesluit Van bekering daar in die heel eerste vers Van Hebraa 6 en jy sal ook Sommedaas vind die woord geloof In God En dan volg dit door die leer Van die doop Nou Johannes die dooper het by die Jordaan rivier het die mense gedoop. En hy het vir mense wat na om toe gekom het om gedoop te word gesê, sommige mense, hy sê dra eerst die vruchte wat by die bekering pas, sê nie, dit is die heel eerste wat ons na gekyk het, is bekering. maar Johannes die dooper sê, daar is vruchte, wat by die bekering pas, een mens moet gelovig lyk, jou hele lichaams houding verander, jou hele manier van praat, jou woordeskat, jou lichaamstaal, alles begint, in een ander richting te beweeg, vanuit die verknochtheid aan die wereld, nou een toekomstverwachting van die jimmel. So jy praat die ander taal, en Johannes die dooper het dit raak gesien, by mense wat gedoper word, hy sê hy nie, dra eers die vruchte wat by die bekering pas, Dan moet die mens gedoop word en hy het mense dan daar gedoop In die Jordanerveer gedoop Want dit is een symbool van een begrafnis Van een ou mens wat sterf, een nieuwe mens wat opstaan Die ou mens wat verknog was in die wereld Een nieuwe mens wat verknog is nou En een toekomstverwachting het van die jimmel en dan gaan hy voort en hy sê van die handoplegging, nou is een mens in Timotheus gaan lees, hulle sien hoe Paulus aan Timotheus verduidelik, dat hy die gaves wat in hom is, moet aanwakker, wat jy ontvang het by die handoplegging, nou by handoplegging gaan dit oor die doping met die heilige gees, dit, dit is nie maar sommer net die technische term nie, het dit rechtig te maken met kracht wat ons moet ontvang, en Jezus het nog in die prentje wat ons kan volg, vir die kerk gesê, die vroege kerk, die disciples wat rondom hom was, en hulle sal hier reesalem toe moet gaan, en hulle sal daar moet wacht, tot hulle die, die belofte van die Vader ontvang, namelijk die Heilige Geest, So dat hulle kracht kan ontvang om die dinge te doen wat hulle veronderstel is om te doen Namelijk om die evangelie nou die hele wereld in te vat En daarom het ek en jy dit ook nodig Ons kan nie in ons eie kracht eindelijk enig iets doen nie Daar is nie oortuiging in ons self nie Die oortuiging le in die geest van die Heere wat in ons woon en mense hoor dit, dit is ook mense na Jezus geluister het, en gehoor het hoe hy met gesag praat. En dit is met daar gesag, wat ons van die Heilige Gees ontvang, dat ons die Evangelie, en die goeie nieuws, hoe ook al, hoe gebroken ook al, ons dit oordra, ons moet nooit skaam wees nie, ons moet nooit bang wees om dit te doen nie, ons moet nooit sê ek kan nie praat nie, of jy kan sê ek is nou nie een prediker nie, of jy sê ek is nou nie goed, elter tale nie, of wat ook al die verskoning mag wees, daar is nie een verskoning nie, want die here gaan ons help, hy self voorsien vir ons, so die biekie wat ek nou doen, vermenigvuldig hy, soos die sienkie wat sy brooikies en sy visies gegeet, en die skare van duisende mense gevoed het, maar jy moet dit wat jy het gee hoe gering dit ook al vir een mens mag lyk die oomlik is een mens net daar die formule snap dat God neem dit wat jy het en hy vermenigvuldig dit want is hy wat in elk geval die oortuigingswerk Doen, so die handoplegging om kracht te ontvang so ons die dinge kan doen En dan die opstanding van die dode Paulus verduidelik dit baie baie nauwkeurig en met klomp verskillende begrippe In 1 Korinthes oorstuk 10 en 1 Korinthes oorstuk 15 Kan jy gaan kyk hoe hy praat van die opstanding uit die dode en verduidelikheid dit sê as daar nou nie opstanding is nie nou hoekom sal ons dan nou nog enigszins iets wil doen hier op aarde om wat te rede sal dit wees as een mens net dood en as geen opstanding nie, dan is die verkondiging van die evangelie mos nou een krachteloose ding dit beteken dan eindelijk mos maar niks nie dit is dan amper maar soos een, een, een verhaalkie wat jy vertel. Maar as daar opstanding uit die dode is, dan is daar net een van twee bestemminges, soos wat Daniel dit ook aan ons voorhoud. So ons moet dit aan mense kan oordra, of hulle dit nou geloof nie, dit maak die saak nie, ons kan die mense daarvan oortuig nie, maar jy kan getuig, van die feit dat ons nie gaan sterf, en in die niet verdwijn ergens nie daar gaan weer opstanding wees uit die dode en dan is daar een van twee bestemminge en ek, in dag, ach, ek het van kindstig of het ek dink ek was daar in ons huis so een prankie geweest van die smal weg en die nou weg en die bree weg die smal en die bree weg En het my nou probeer oortuig daarvan En daar was dan iemand wat langs die prinkje gestaan het Of my probeer oortuig het dat daar iets is Soos een smalweg en een breweweg En een wat na die verderf leid En die ander wat na die eeuwige lewe leid Die goed het self met my gepraat Want God gebruik al hier die goed Om my mens te herinner Aan die eeuwigheid wat wacht en dat daar een opstanding uit die dode gaan wees want as dan nou nie dit is nie en mense dan is dit daarom een nitte loosheid om hier op die aarde geboore te, te word net om maar net te sterf en dan te verdwijn in die niet nou is wat die evolutietheorie aan die mens probeer voorhoud Want alles is my net so'n cirkel gang, en as my net een survival op the fittest, dit, dit gang my net in cirkels en in cirkels en in cirkels, nou waar jy die mens nou dan uiteindelik op pad is, dit sal ek dan nou nie weet nie, dan is dit my net elke keer een verbetering en een verbetering van kennis en technologie, Uh, totdat die mens nou enige iets kan doen wat hy wil doen en alles bereik wat een mens wil bereik hier op die aarde totdat die dit bereik het, dan gaan die dood en dan kom man net weer een volgende generatie en een volgende geslacht nou dit is sinneloos. maar as mens Een hoop en een verwachting het van een opstanding uit die dood Dan moet ons ook verstaan Dat jy sta nie maar sommer net op uit die dood En gaan maar net voort met die leven nie Wanneer jy opstaan is daar die laatste gedeelte hiervan die ewige oordeel Want ons allemaal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn So die oomlik as jy dit aanvaar het, as jy die goeie nies van Jezus anvaar het, dan moet die mens alles wat hy gesê het, anvaar. Jy kan nie maar net selectief met Godse woord omgaan nie, dat jy sekere dinge aanvaar wat vir jou wonderlik is, en jou laat uitsien na die wonder van God, God en die eeuwige lewe en om deel te wees van die bruid van die Heer Jezus. Dit hang nie alles in een vakuum nie. Dit is alles deel van een fijn uitgewerkte raadsplan. En een mens moet elke facet van die raadsplan aanvaar. Anders gaan hy nie gereed wees nie kerk toe gaan op sig self, is nie die antwoord nie naam ergens aangeteken in die notiles van vergaderings waar hy opgeneem is as een lidmaat en op een lidmaatregister dis, dis nie goed genoeg nie dis Godse raadsplan en vir die rede kon Paulus sê ek is onskuldig aan die bloed van enig iemand waar ek die evangelie verkondig het hy sê want ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig in nee. daarmee het ek nou gekom aan die einde van ons sessie vanavond want het is nou net so drie minute wat voor sluitingstijd en daarom gaan ek jou nou groet en hoop dat jy een mooi wonderlijke aand, rustige aand sal geniet, lekker sal slaap en verkook sal wees na gees en siel en lichaam en morgen aand is dit donderdag aand, dan zit gewoon ek 21 uur, 39, dan is ons bezig met een praktische meditatie en tot dan, groet ek jou Shalom, die Heere geef jy om, mys lief jy hoer.